Mm -hmm. Var det en god idé af mig, Manike, at fortælle, at hun var utro med grevinde Alexandras ekskæreste? Hvad skal Jakob Elemand gøre for at komme så hurtigt muligt over stress? Hvad skal danskerne gøre nu, når Mallorca har indført turismeloft? Og var Stor demonstrationen en succes? Velkommen til sæson 2 af Markus og til Panelet, der er programmet, der redder kendte ud af kriser. Og ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og mænd, med mig i studiet, har jeg Nynne Larsen fra Dagens Mand. Ah super. Diva i <laughs> Og Diva i djunglen selvfølgelig også. Og Sille Nimholm fra Paradise Hotel. Sammen er de bedre kendt som Kluben. Mm. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Mit navn er Sinan Turkman, og du lytter til Markus og Reality-panelet. Ja. Oh. Yeah. Så er vi i gang ja. Programmet det er jo et rådende og vi skal jo som nævnt igennem nogle spørgsmål, og mine gæster her, de vil gøre deres absolut bedste for at besvare ugens dilemmaer. Hvorfor kigger du så mærkeligt? Det er nu af en på os, for Nej. jeg føler også, at det er lidt dårligt, at vi blev ikke blevet briefet lidt. Vi snakke om, så vi <laughs> ja. kunne undersøge. De skal ikke briefes som noget som helst. Derudover så har vi jo også en lille konkurrence, og den, den har jeg briefet jer en lille smule om, for det handler om ugens sladder. Elendig konkurrence. Faktisk. Nej, så Fordi... I skal indbyrdes kæmpe. Det er hvem der er der har det bedste slag. Til Det ved du da ikke. Åh, oh, det ved jeg. Nej, du skal ikke give op på forhand. Det er simpelthen, for du... Jeg giver ikke op. Jeg, jeg, sig vælger min, jeg vælger bare min kampe med omhovedet. Du skal snakke ind i mikrofonen, Sille. Du snakker ind i mikrofonen, Sille. <laughs> Nej, du kigger på <laughs> mig. I kigger på en gønne. Ja, du, <laughs> du kigger det. rigtig meget. Det er, fordi jeg prøver <laughs> at finde din hals. <laughs> jeg prøver selv at finde <laughs> Nu skal I høre. I skal i hvert fald komme med og slader til slut i programmet, og så den, der har det bedste slader, vinder en præmie, og det kan være alt mellem en rejse til Ægypten eller en pose guldkarnel. Vi vandt en fucking jolly cola sidste, Altså, det er overhovedet ikke det værd. <laughs> det er faktisk rigtigt, at ja. I vandt en jolly jollykola. Det var meget lækkert. Hvem vandt egentlig? Det dig, ikke? Og, nej, det var os. Også... Men det var jo ugens var udmelding, på. hvem der sagde det vildeste i løbet af programmet. Nu er det bare ugens slader. Okay? ja. ja. Men allerførst, inden vi går i gang med alle de der emner og dilemmaer, så vil jeg rigtig gerne vide, fordi sidst I var herinde, så er selv erklæret I er jo som klubben. Mm. Mm. Og der står jeg jo stadig. Du står der stadig? Der står jeg stadig meget skarpt. Jeg vil sige, at jeg er stadig mandehader, men jeg er jo helt klart det svageste led her i ja. Ja, det er du. Og det er jo en klub, der simpelthen bare hader alle mænd. Ja. ja. Og lidt, du har jo skrevet, at vi har været i kontakt, og du, du, du kan heller ikke lide mig. Det, det er jo det er jo lidt. Men, men det er jo ikke noget personligt. Nej, det, det, er det jo lidt, er det ikke det? Nej, altså, du er bare kønsbaseret. Ja. Men, er det en, men jeg kender dig jo ikke. Det, men det er bare, fordi du er en mand, så kan man ikke lide dig. for det. <laughs> men er det i orden, Sille, at, at du bare skærer alle mænd over en kamp? Ja. Ja. Det synes du selv? Ja. Hvorfor skal vi sidde her og besvare dumme spørgsmål? <laughs> men det er også fordi, Hvor? hvorfor er det ikke okay? Jamen, det, jeg har ikke noget svar på det jo. Du må jo gøre lige præcis det. Nej, det har jeg jo sjældent. Altså... Det er jo lidt det her problemet. Jeg vil bare sige, at siden jeg har taget det øh, aktive valg om at have mænd, så har mit liv bare ikke været bedre. Nej, du har det bare fantastisk. Ja, og der er fred og ro. Er der og... ingen mænd i dit liv? Nej. Som i ingen, der er ikke nogen... Hvem er din far? Jo, jo. Ja? Det er også fordi, hvis han endda i dør, og der er noget af og sådan noget. Ej. Er han også en røvhulade? Nej, ikke mod mig. Nej. Men kan du... Men du kan heller ikke lide, du kan ikke lide ham, fordi han er en mand. Jeg har lært at holde af ham. Det er også min storbror. Jeg har ja. også lært at holde af. Men, men, men så passer det ikke familie. med, at du havde alle mænd. Alle øh, mænd, der jeg ikke er ikke familie. Så her. Det er jo lidt det problem. Vi skal jo altid sidde sådan og forsvare os over for mænd, ja, for Fordi I, I lytter jo ikke bare til, hvad vi siger. Nej. Du skal slet ikke forsvare på det her. Du skylder du mig ikke? Jamen lad os bare gå videre så. Tak. Fordi Nynne, du har jo fundet en mand. Ja. En kæreste. Jeg har også fundet en kæreste. Ja. Og øh, det betyder jo, at du, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, jeg er i chok, hvad smag. Du bliver lidt til, så du er jo lidt ude af mandenhedsklubben. Jeg, jeg var væ på ferie sammen. I har været på ferie sammen, hvorhen? Øh, Teneriffe undskyl. undskyld. Tenerife? jeg har været på to dage siden. Nej, og du har, det er derfor du er så brown. Mm. Nej, okay. Og altså jeg skal med lidt mere ikke? <laughs> det er rigtigt. Ja, jamen det, det tvivler jeg ikke på. Jeg, så du er i hvert fald ude af Mandehavklubben? Nej, det... og det synes jeg faktisk at overhovedet ikke, at du står i en position til at kunne bestemme. Det er jo noget, vi snakker om i øh, vores bevægelse, ved at, mm. at kalde det forening. Forening. Som der kun er jer to. <laughs> ah, jeg synes, vi er oppe på et... Altså, det er jo sådan Altså, jeg vil bare sige... At... Det er jo sådan en safe space, så man kan godt være anonym og stadig være medlem. Ja. Fordi vi skal også beskytte kvinderne og pigerne, der er med i foreningen. foreningen. Mm. Så de er anonyme? <coughs> ja. Mm. Du sagde til mig, at der er flere piger, der har skrevet til dig, Sille, omkring, at de synes, de havde også mænd. Er det rigtigt? Ja. Jeg har og det er faktisk no shit. Jeg har det er faktisk, no shit. Ja, Jeg har faktisk kvinder i mine piger, i min i indbakke på Instagram, der skriver til mig, at uh, nu har deres kæreste været utro, og han har gjort I og og hvad de nu ikke ellers laver lort, de der mænd, ikke? Mm. Om hvordan man ligesom skal håndtere det. Tror du, du er blevet sådan et, et symbol på, de, på ja, hvad kan man sige, stærke kvinder, der bare tager... Jeg, jeg vil kalde dig for en talsmand. Og yeah. det er en ja, joke, altid Ja, det, det, det må være en joke, det I sidder og gør nu. Men, øhm... Nej, nej, altså jeg er seriøst. Altså, er du blevet et symbol på, Fuck men jeg er uh, single, strong og uh, independent? Det ved jeg sgu ikke, om jeg sådan... men hvis du får beskeder fra, fra andre piger? Jo, men er der ikke... Det føler mange, der gør, tænker jeg. Får du ikke det? Jo, jo. Altså ikke andet, faktisk. Det er faktisk det, jeg får flest af. Mm. Det er også om et link, link til mit tøj. <laughs> så du får flest beskeder fra piger, der ligesom også bare siger, de kan heller ikke lide mænd eller noget. Mm. Selvom du mm. har en kæreste. Nå, ja, men altså. Der, der, der, der må jeg jo sige, at der er jeg lidt mere troværdig. Mm. Mm. Jeg kan godt sådan se, at det virker utroværdigt. Øhm, og jeg ligger mig fladt flat ned og kan godt erkende min egen fejl. Mm. Jeg har fået en kæreste. Det er jo selvfølgelig forkert af mig. Men Jamen, prøv at lade bare direkte videre, Nina, og så snakke om det her med at bo sammen med, med Alexander. Ja. Er det dejligt? Ja det er super dejligt. Er der ved at komme nogle børn på banen? Øh nej. Øh nej det skal du ikke have ja, lavet. Vi har en hund eller jeg har min hund ikke? Jo men ingen, jo. så er der ikke nogen fremtidsudsigter øh, til børn. Åh oh, ikke de næste sådan noget fire 5 år. Der er det ikke. Jeg er lukket. Der er lukket. Der lukkes lukket ingen børn. Nope. Hvad med øh, blive gift forløvelse? Nej. <laughs> jeg ved godt at du mener den ring jeg har fået du har, øh, men det er ikke en forløvelsesring. Det er det ikke fordi det er, det er en kæmpestort ring med en kæmpestort øh, en stin. diamant. Den Er det bare sten? Men den er meget flot. Jeg er meget glad for den. Mm. Og den fik du, Alexander? Ja. Ja. Spændende. Jeg var godt klar for en kæreste, men jeg kommer ikke til at, at fucke mig helt op og miste ja. min identitet med sådan at blive forlovet. Ja. Og det gør man jo, <laughs> <laughs> når man bliver forlovet. Det, jo, det så, gør så, man jo. Ligesom, så har du <laughs> ødelagt dit fucking liv for life. Ja. Det er jo en sådan promise kind of thing. Mm. Det skal vi ikke ud i. Ja. Sille, øh, hvad med dig? Er der ingen fremtidsudsigter for, at du skal på datingmarkedet igen? Mm. Du er jo vel på datingmarkedet, eller hvad? Nej. Du, du, du er slet ikke på datingmarkedet. Nej okay. okay. Jeg vil faktisk have fordi nu har jeg faktisk jeg har åbnet lidt op omkring det på min, på min TikTok, faktisk. Du skal følge mig på TikTok, sig det nej, nej, Det er faktisk fordi, at øhm, jeg blev faktisk rigtig træt af, at folk gik og troede, at jeg lå og græd over min eks. <løg> fordi jeg ikke udtalte mig omkring, at jeg datet og så fyre og sådan noget. Så mm. jeg tænkte, hvor du var. Nok skal fandme være nok. Æm, så jeg fortalte øh, om en fyr, jeg havde set om hvordan han fuckede shit op <laughs> og det var det så jeg ser fyre men de ender hvad, med at fucke hvad op, op. hvorfor den fucker shit han op? op fordi de kommunikerer jo som børn. så du så en det fyr, bliver ikke, det bliver ikke bedre jeg skal lige vide, så du så en fyre mm -hmm. øh, som du var glad for ah okay bevares nej det var voldsomt sagt i var ikke like, nej han? nej nej hold på nu. Mm. vi så hinanden lidt mm. og så vælger han den der lidt ok eller sådan low lowkey og mig. Mm. Og sådan noget, det overgager slet ikke. Der er sådan, okay, du er 28 år gammel, og kan mm. ikke fundet ud at lukke og afslutte tingene på en ordentlig måde. Red flag. Mm. Men så vil jeg altså lige hurtigt sige, at altså, du er så svag som mig, så du prøvede jo også, at det var noget for dig. Du er heller ikke det mænd, hedder. Du gav det jo skud. Ja, så du, altså i... Normalt, vi, vi var jo det det kun det var det var i vores var vores for at bevise, at jeg ikke lå hjemme og over en eller anden, ikke? Ja, og nu er du videre, at du har ham. så blev jo bekræftet, at mænd... Så på 28 ikke kan få noget at kommunikere. Så og så lagde jeg... du ham ud på din TikTok-profil og ligesom... Præcis, lige skulle expose for at ligesom, ham? eller hvad. Ja, selvfølgelig. For ligesom det at giver ligesom mening. På Fordi for at blive med at du skal op i alderen, så er jeg sådan, okay, skal jeg finde mig en på 60 eller hvad, før de kan få noget at kommunikere? Så bliver det bare sådan lidt op ad bakke, føler. Så du fandt en på 28, øh, det, han, han ghostede dig i nogle dage? Ja, men så kommer han jo altså, krævligt. Jeg finder en på 29, så. Jeg lige vide på, at, så, så, så ghostede han dig nogle dage, mm. så, så sagde du, fuck dig, Lærer ham på TikTok og løste på sig noget ud. nej, nej. Han ghostar mig i halvanden nu, og så kommer han krøvende tilbage med, at han er rigtig ked af at Han har svaret, og bla bla bla bla, alt muligt lort. Og han kontakter mig udløbende, fordi han ikke kan holde sin egen dårlige samvittighed ud. Men du er på datingmarkedet. Så nu er du ude igen? Nej, jeg opsøger det jo ikke. Det er ikke, fordi jeg er på Tinder og alt sådan noget hedder. Hun får bare Tinder Jeg vil sige, at du er rigtig meget på museo. Måden ikke, du får ravet et eller andet til dig derinde bag pulten. Nej, det gør jeg faktisk. Jeg gænder ikke nogen, der står så meget her bag pulten som dig. Pia, I er fantastisk vi, vi skal videre ja. nu. Mit navn er Jeppe og du lytter til Markus og realitypanelet. Vi skal jo til dilemmaerne. Ikke også? Dem skal vi altså ikke glemme. Og det første dilemma, det er om Mariam Manike. Fordi for nylig kom det frem, at Mariam manneke var den person, som Nikolaj Petersen, altså græv Alexanders tidligere kæreste, var utro med. Og Mariam har selv været ude og fortælle, hvordan øh, han gaslightede hende til at tro, at han og Alexander var et overstået. Kapitel. Mm. Men det var langt fra, hvad der var rigtig sket i virkeligheden. Herefter har hun været meget i medierne og advaret andre kvinder om gaslighting. Og nu sidder du og smiler, og jeg kigger <laughs> lidt på dig, Sille. Fordi what, Tænk, du har så meget til fælles det, med mig, Det troede jeg faktisk ikke, jeg havde. Nej. Men, men det har jeg så, åbenbart. Mit spørgsmål til jer, det er, er det en god idé, at Maja Manike, at melde ud offentligt, at det var hende, Nikolaj var utro med? Er det en god idé at gå ud der, og sige Er der andre end Maja Manike, der bekræftede det? Ikke så vidt jeg ved. Han er i hvert fald ikke, der er ikke blevet nævnt med navne, at det mm. var det. Men nu har hun været ude at sige det. Du tror ikke på hende, eller hvad? Jo, jeg har det meget ambivalent med det, for jeg synes, at jeg kender ikke mig overhovedet. Så jeg mm. er sådan, hverken for eller imod, når det kommer til hende. Jeg har bare før læst, at øh, hun er kommet med nogle lidt øh, uheldige udtalelser, kan jeg vel godt. For mig at se i hvert fald. Mm. Som gør, at jeg synes, hun virker... Utroværdig. Utroværdig. Ja, det var tak. Som, hun, hun virker som et utroværdigt menneske, og derfor føler, så tror jeg ikke helt på det. hun er hun har kommet kom med nogle udtalelser og kommenteret på nogle ting, hvor man mm. tænker, åh, oh, det skulle sgu lidt op af bakke, især under corona kan jeg huske, der var en masse, øhm, hvor, hvor det bare lød som om, at der ligesom bare blev sådan luftet lidt ud i så det bare blev snakket, ikke? Øhm, og, det, og det er jo selvfølgelig fair nok, og man, man må jo synes, hvad man vil, eller hvad man vil, men det gør det nok bare, at jeg nu tænker sådan, åh, oh, jeg ved ikke, om det er Hverken dømmekraft eller sådan rationalitet, altså der sådan, det gør nok bare, at jeg måske ikke helt sådan ved, om hun, hendes opfattelse er nødvendigvis rigtig. Sådan vil jeg sige det. Hun ser verden på en lidt anderledes måde, end jeg gør. Så, så du, du, det lyder lidt som om du ikke tror på hende? Jeg siger ikke, at jeg ikke tror på hende. Jeg siger bare, at jeg synes, du det kunne være rart at få bekræftet fra flere. Fra flere. Hvad tænker du, Sille? Er du i med på den? Mm. Altså, jeg er lidt med på Nynnes bølge her, men... Hvis det er rigtigt, så synes jeg, det kun er fair, at det mm. kommer frem i lyset, at han øh, har opført sig, som han har. Fordi mm. at, øh, man skal altså ikke undervurdere sådan noget gaslighting. Det men det er, skal altså, nok ja. komme frem i lyset. Det er bare, hun nævner, at det er hende, der har gjort det. Jamen, men hvis det er, at det sådan bliver bekræftet, og det er det, der er den sande historie, så synes jeg, det er helt fair, at man går frem og siger, at, prøver, at det er sådan her situationen er, og det er det, der speak han gjorde ved mig. Altid speak up. Men det er ikke... synes... min pointe er, at hun siger, at det var mig, han var utro med. Det er det, hun siger, ikke? Jo, men hvis hun har troet, at han legit har været single, så har hun jo ikke gjort noget galt. Mm, hvis hun velvidende om har vidst, at Alexandra har været på den anden side, mm. så er hun jo bare en... Ikke i min øjne en særlig nice kvinde. Mm. Så øh, altså, nu lyder det lidt som dig, øh, altså, det du siger nu, Det er, at du kunne godt gøre det lidt for opmærksomhed, tror du. Jeg øh. vil nok ikke komme som et chok, hvis hun gjorde det, tror jeg. Nej, det, Jeg vil ikke blive overrasket, hvis hun gjorde det, men jeg vil også synes, det var der noget, der tør noget lyve om, fordi det så hurtigt ligesom kom frem, at det er en løgn. Kan vi sige det så? sådan, mm. Mm. Øhm, sådan. Øh, For at se en bold Nej, så jeg vil synes, det var noget underligt noget at lyve om, fordi det ville bare ringe hurtigt og blive belagt be be afkræftet, og hvide det løgn eller men, men jeg synes, det er fint, hun bare siger. Hvis det, det tilfældet er hende, og det må vi jo antage, når hun siger det, mm. så synes jeg, det er så fint. Så er det fint. Det er bare råbt ud. Ja, ja, altså hun skylder jo ikke ham noget. Nej, kunne du også finde på, at hvis der var du var sammen med en kendt, og folk skulle lige vide, at det var dig, eller en, at tage nogle utro med. Øh, altså sådan en situation kommer aldrig til at ske for mig, men hvis han havde gaslightet mig og virkelig behandlet mig dårligt, så ville jeg give en fuck, og så ville jeg da udlevere ham. Så må man mm. jo bare lade opføre sig ordentligt. Mm. Jamen det er jo til mit næste spørgsmål, det er, har I oplevet at blive gaslightet? Tror mm. <laughs> <Der> du <er> pis? Nej, <laughs> Det er et <Nej>, dumt <laughs> spørgsmål, jo. Det, det, jo ikke, det, det ved jeg ikke. Det, jeg tror ikke, det Hvor er har vi? Ved... Den har vi ligesom. Øh, den kan vi godt krydse af på til dyblikken, ja. ja. Hvem er du blevet gaslightet af? Der er ikke nogen øh, hvordan til. Altså, man i hvilken forstand blev man gaslightet? Altså, hvordan, hva, hva, er der nogle specifikke ting? Jamen, jeg tror bare, hvis man det er, jo, det er jo svært at sige, jamen, hvad definerer du ved en gaslighting kontra hvad jeg gør? Men gaslighting handler vel egentlig bare om, at man, man ender med at tro på nogle ting, som at tro, det en selv, der er lidt, lidt tosset side, fordi man bliver bildet ja, ind meget. Og de piller en fra hinanden sådan lidt efter lidt. Sådan nedbryder ja. sådan ens... Øh, sjæl og Psyke alt, og, hvad man står ja. for. Altså. Men har I nogle specifikke eksempler på et tidspunkt, hvor I tænkte, der bliver gaslightet, for eksempel, der sagde han det her, eller sådan noget? Jeg kan huske en gang øh, med en ekskarist, jeg havde øh, for mange år siden, at øh, jeg kunne tage min løgn, og så prøvede han at bilde mig ind, at det var min skyld, han løj Mm. Ja, for du, du kunne jo bare have gjort sådan, og sådan noget, noget ja. Noget. ja, hvor er sådan, du kunne også bare være mand Og så lade være med at lyve Hvad var det for en løgn? Det kunne være sådan nogle al, al mulige ting Okay, så en li ligegyldig løgn eller hvad? Det kan både være ligegyldig løgn, men det kan også være mm. sådan alvorlige ting, man lyver om Det er bare sådan mm. generelt, hver gang han løg Så var det min skyld mm. Og jeg det giver jo ikke nogen mening men hvordan fik sådan, han det til at tro, det var din skyld? Altså begyndte du mm. at tro på det? Ja, til sidst begynder man jo som det er også mig, der gør sådan her for meget. Jeg kunne måske også gøre sådan her for lidt. Og du ved, man begynder mm. virkelig at reflektere og tænke over sådan nogle ting, og bilde sig selv alt muligt lort ind. Fordi der er jo også alt det gode i den relation, som man vil jo gerne vil beholde. Mm. og har... Nået til at forsvare det på en eller anden måde, for ja. at holde ud at være i det. Ja, og man har sådan en naiv måde sådan at tro på, at man kan redde dem, og det skal nok blive godt, og vi kan sagtens klare det her. og, sådan noget. og Måske skulle jeg også selv have gjort noget anderledes. Ja, mm. og så udnytter de den evne, altså den ja, er når når man er når man det er menneske, der besidder <coughs> effektionsevner i selvindsigt og sådan noget der, så udnytter de, de det. Mm. og Så får de en til at overtænke helt vildt med, at jeg skulle også gøre sådan her, at jeg satte måske også min, min grænse lidt for hårdt, og om det er også normalt i den alder, eller whatever, hvad det kan være. Mm. Har du et eksempel, det? Og ikke noget, jeg sådan har behov for at sidde sådan og, og, og udspecificere, men jeg tror egentlig bare det, det her med, at hvis du får at vide tilpas mange gange, at du ikke er god nok, eller at øh, det, du gør, er forkert, så ender du jo selv med at tro på det. Mm. Øhm, det viser alle undersøgelser jo. Og, og det er vel det, der er indbegrebet af gaslightning. Det er mm. vel, at man bliver sådan lidt nedbrudt i et eller andet omfang. Ja, og hvis vi, øh, hvis vi tager det skridt videre i, i den her sammenhæng, så kan jeg jo lige så godt spørge, øh, har I oplevet utroskab? Ja, det har jeg. Og hvordan påvirkede det jer? Jeg tror, <coughs> det kommer til at forkert, min allerførste kæreste, der var... 15, tror jeg. Mm. Han var med utro. Øhm, og jeg kan huske, hvordan det bare ondt, fordi det ens første kæreste. Altså sådan, man tror jo, at det er en forever kind mm -hmm. of thing. Mm. Man har aldrig prøvet de her følelser før. Det er jo meget stort og meget sådan eksplosivt. Mm. Men han var med utro. Og jeg tror, at det har, været, det har fået mig til at tænke så meget over, hvordan jeg selv vil være i en relation, Og jeg har faktisk aldrig med hånden vi at være en kæreste utro. Fordi den smerte vil jeg ikke byde nogen i vandet. Det er meget, dig, meget dybt, det her. Jeg ja, siger, det er jamen, meget det, dybt. Det er meget det, alvorligt, den her jamen, det er da dejligt, at... Vi, vi havde lige... stadig mindre. Ja, ja, ja, ja. Vi, vi om det her. Så jeg skal lige høre, du smilte lidt, da, da Nynne nævnte, at derfor har hun hånd på hjertet aldrig været utro. Jeg har aldrig i mit liv været utro. Nej. Jeg har oplevet det. Mm. Æm... Påvirker det dig på samme måde, hvor det ligesom... Fik... Æ, det her, det var ikke min første kæreste. Æm, så jeg havde oplevet de der meget overvældende følelser og sådan noget mm. æm, før. Men for mit vedkommende, der har det jo gjort, øh, at jeg fx ikke har haft en kæreste side. Øh, fordi at ens tillid til mænd, for mit vedkommende, den bare ikke eksisterende. Øh, og det er, når man bliver såret på det niveau, og ens tillid bliver brudt af et menneske, man oprigtigt elsker at holder af, så gør det bare ondt. Mm. Øh, og der tror jeg bare, at jeg har lært, at hvis jeg bare kører mit eget soloshow, øh, så så gør det jo ikke ondt. Så har jeg det jo dejligt. Så du skal aldrig have en kæreste? Du skal aldrig have en kæreste igen? Hvis jeg skal, okay, nu skal jeg så godt lige prøve at være ærlig her. Det er jo ikke, fordi jeg ikke vil have en kæreste, men, øhm, men jeg tror bare, jeg er blevet meget bevidst om, hvad jeg gerne vil have og hvad jeg ikke vil have. Og det går ikke på kompromis med. Så er man ikke et ordentligt stykke mandfolk, som kan være ærlig, og man kan have de her samtaler om behov og lyster og ønsker og hvad ved jeg. Kan man ikke det? Så er man bare ikke noget for mig. Og så men man bare... går forhold ikke og, og, og, ud på at gå på kompromis? Skal man ikke det er ikke, fordi jeg ikke vil gå på kompromis. Det vil jeg rigtig gerne, bare, ja. det... men spørg, det ikke? kræver jo, at jeg har en mand, der mm. kan få noget at kommunikere og sige, hvordan han har det. Mm. Ellers så kan, har jeg jo ikke nogen jordig chance for at gøre til eller fra. Og det kan, efter min mening, mænd bare ikke nu til dags. Det er i hvert fald få mænd, der kan. Og de få mænd, der så er, de er så taget. Eller ikke særlig bæne. <laughs> Var det tagligt? Nej. Hvorfor? Hvor er Hvor du, du føler dig truffet i dag, det skal du ikke ligge over mig. Du peger på mig. Dine følelser skal du ikke lægge over på mig. Det gider jeg ikke. er super manipulerende. Ja, præcis. Mm -hmm. Nå, jamen, så fik jeg da lige den. Jeg har grim også. Jeg vil lige slutte det sidste af det her emne af med at spørge, at jeg har et, eller, ja, Har ikke godt råd til de kvinder, der har oplevet det sammen som gaslighting og utrudt jeg tror lige det der med, jeg tror det er fair nok lige at gå et par, altså et par skridt tilbage, lige finde sig selv og lige mærke efter, sådan, okay, hvad har det gjort med mig? Hvad vil jeg gerne have i mit liv, og hvad vil jeg ikke have i mit liv? Lad være med nødvendigvis at rush ud i en ny relation, fordi den nye fyr skal jo ikke bøde for, hvad en anden fyr har gjort. Det er jo heller ikke fair. Det jeg gjorde, det var, at øh, da jeg var ellers længst nede, der spurgte jeg mig selv, sådan bogstaveligt, hvad vil den gamle nødne have gjort? Havde hun fundet sig i det? Og det havde hun ikke. Så derfor så kan det godt være, at den nye, nye som kommer ud af noget, der ikke er særlig godt og særlig sundt, er et dårligt sted. Men jeg bliver nødt til at integrere som den gamle ville have gjort, for at kunne stå for mig selv og mine egne værdier. Det var nogle gode rød. Lad os gå videre. Vi er og Mika. Og øh, du lytter til Markus og <coughs> Vialle til Paneno. Uh. Nå. No. Hvorfor lyder de alle sammen som nogen, der har sex? eller sådan? <coughs> de Hvorfor, helt de og det er nogle af mine sundt lige her, var. <laughs> Det, er ja, lidt. det var lang tid siden, det var og, <laughs> og hvorfor er, er de her ikke? <laughs> <laughs> kan det ikke her? <går> Nej, de... Jeg er, øh... er faktisk lidt varm derinde. Nej, Der er virkelig varmt derinde. Ja. Øh, det, det var fordi, at de, de, de, de skulle gøre det på den mest sexede måde til Reality Awards. Og så skulle de... Åh, oh, de er fulde. Øh. Og okay. ja, det synes jeg er lidt underligt. Hvorfor blev jeg så ikke spurgt til Reality Awards? <laughs> jeg føler mig altså lidt overset her. Ej, du blev faktisk spurgt. <laughs> jeg elsker du på arbejde. Det blev <laughs> du faktisk ikke. Du jeg blev faktisk ikke. <laughs> Nej, men prøv at høre. Um... Nu er ståret, nu og alt muligt at holde Mandag aften kom det frem, at forsvarsminister og formand for Venstre, Jakob Ellemand Jensen, er gået på overlov på ubestemt tid efter en periode med stor travlhed. Jakob Ellemand har valgt at lytte til sin krop, som har sendt tegn på stress. Det påvirker selvfølgelig Christiansborg og hans parti. Spørgsmålet til jer det er, hvad skal Jakob Ellemann gøre for at komme så hurtigt som muligt over de her tegn på stress? Lytte til sin krop? Det lyder sådan rigtigt. Jeg synes jo, at. Det har hun gjort ved at ligesom at... Nej, men det var for at sige sådan noget. Sig jeg, jeg tror ikke sådan, at jeg tror det er meget individuelt, hvad der skal til, før man kommer oven på sådan en omgang. Og jeg har set rigtig mange ubehagelige mennesker i kommentarsporet. Og jeg synes ikke, at man skal, uanset om man stemmer blåt eller man stemmer rødt eller rødt, så synes jeg, at, øh, at vi skal respektere hinanden alle sammen. Øh, og hvis en mand har det skidt, så er skyde på i hvert fald? Altså hvem man har formand for, jeg synes bare, at vi skal respektere det. Mm, så hans, Du synes, vi skal bare lade ham. Øh Lad, lad selvfølgelig ham skal han have lov til at være syg, hvis han er syg. Mm. Det vil jo være andre jo også. Men, men spørgsmålet er, hvad skal han gøre for ligesom at tænke... Altså, han lytter på sin krop, han melder sig syg. Skal han gå en tur? Skal han... Øh, hvad skal han gøre? Det kan man på, hvad der stresser Ja, præcis. Det er meget individuelt. Altså, mm. ja, for mig ville det jo hjælpe at træne og sådan noget der. Det ved jeg, jeg sgu ikke, fordi vi vil få <laughs> oh, Det nødme. Ja, det det jeg tror bare, det bliver stresset mig <laughs> <for> mere. <laughs> Fuck, jeg får travlt nu. <laughs> Puha! Ja. Min tvivl, den håber så ja, op. Ja, præcis. Okay, så, så så men hvis det er individuelt, øh, så, så der er ikke noget sådan et godt råd eller noget. Der er jo ikke noget rigtigt. Det er det der med. Jeg tror at vores bedste råd. Er, der er vi meget ene sådan at lyt til <laughs> din krop. Fuck, gruppe. Fucking kedelig mm. dag. Ja, det er vi faktisk. Fuck i maxen. Folk bliver det folk, folk får de chokne, de hører det her, mand. Ja, får det til sidste gang. Ja, præcis. Men der er også og det er tre måneder siden og sådan noget. fire ja, måneder siden, jeg var i det. Det vil Altså vi udvikler, udvikler os. Jeg får også ingen problemer med kvinder. Deres. Vi rykker os faktisk. I røger. Ry vi rykker. <laughs> det er helt vildt det ligner jo dig selv. <laughs> Hvad er det, det er, det er, det er, med er der med dig og spiller mig til i dag? Det sagde du til mig, jeg du? Nej, det har jeg aldrig sagt til dig. Jo, til du lever han igen, ja. for det er sygt. <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> til manden. Ja. Hvor øh... er så det i siger, at han skal lytte til sig selv og finde ud af, hvad han har der brug for for at slappe. mig. er det det, som der? Er? Yeah. Ja, og, jeg vil, jeg og det er det, der, det, der nogle gange godt kan beder. være svært. Altså sådan, fordi vi alle, vi lever jo alle sammen i det der skide hamsterhjul, ikke? Mm. Mm. Og jeg tror det kan være enormt svært at slippe den tanke om, man skal være i det hamsterjule. Ja, slippe tanker omkring, at man skal kunne arbejde. Man skal have det. nogle gange tror jeg, det er så sundt, at man lige virkelig trækker stikket bare sådan fuck normerne, fuck hvad samfundet sker mm. nu gør jeg lige hvad jeg har lyst til. Og, men som du siger Nynne, så er der ligesom øh, nogen, der synes det er lidt. Han kan ikke gå på. Øh, øh, øh oh, oh. Det kan han det. kan det, det. Ja. Der er nogle stedfortræder. Som Men det der er der nogen, der mener, I, I tager sporet Så spørgsmålet er bare, hvad mm. hva, tænker Nu bliver det svært, det, ikke? Mm. Fordi hvad tænker I, at partiet og forsvarsministeriet skal gøre, og hvordan skal de fortsætte uden mm. Men Der er nogle stedfortræder af samme årsag. Så jeg tænker åbenbart, at de skal, det er en kvinde, der sidder i Esbjerg mener jeg. Mm. Så jeg tænker bare, at hun skal være stedfortræder. Og så vil det jo være til november, at de skal gå ind og eventuelt og vælge en ny formand, hvis det bliver relevant. Mm. Men må det ikke kan en ræske ind der. Og ikke nogen der er så er lige min politiske ser også... ja, du er. Lag mærke ja. til det. Var, det var flot. Ja. Har du ødet det der hjemmefra? Nej. Ja, Hun støder ud i bilen. Jo, det er fordi det har du er simpelthen dig ja. har simpelthen ødet der i bilen. Han har en familie som er ind i venstre, så derfor har vi snakket om det forleden. Så tænkte nu siger jeg nu sige bare hvad han sagde til mig. <laughs> er det rigtigt? Ja, Så det er din, hvem er det, din far eller sådan noget? Nej, nej min svierfar. Din svierfar har <laughs> det, det var præcis det der sagde til dig. <laughs> ja. Jeg spurgte ham nemlig en, en dag. <laughs> ja, det var da godt du kan sige hvad han har sagt. Ja. Men det lyder godt, ikke? Jo. Sille, så tager hen på dig, fordi du sagde jo det der med, at øh, hvad der hjælper dig med at afstresse? Mm. Det er træning. Hvad ja. mere? jeg have med mænd at gøre. <laughs> det er også ligesom en tom. Øhm. Jamen, jeg kan faktisk øh, træne og være sammen med mine veninder og drikke mig stiv. Ja, også på museo. Det bliver ja, faktisk det gjorde hun ikke for tre måneder siden, vil jeg lige sige. Nej. Nu, så nu gør så jeg det udvikling. hver weekend. Nu gør det hver weekend. Og det er bare museo bag DJ-pulten? Ja. DJ ja. Mm. Og det, det fedeste bare... da, at det lige nu altid, du står der alene. Så jeg, jeg står du bare... Så du står bare og spiller smart bag ved DJ-pulten, eller? Ja. Hvorfor? Hvorfor skal du stå og spille smart? Nej, jeg gør det faktisk ikke. Jeg skal lyde ikke? Ud, ikke? Ja, jeg bare det... står der ja, ja, ja. og svinger lidt med hofterne med en hånd i okay. vejret. Okay. <laughs> er det det? det var... Man må bruge de talenter, man har. Og, der står altså, du... og, og så... du kan du. pik uden grunden. <laughs> det kan du sgu <laughs> Den skal jeg lige hurtigt. her. Hvorfor, hvorfor siger I det? du, du kan søtte pæk uden grund. Jeg skal lige have noget kontakt til det her. Hvorfor for helvede måske sagde det her? Eller er fire forældre, for det. Sorry. Hvorfor skal man søtte pæk uden grund, når man kan ligge sig på ryggen? Det er jo mottoet, ud havde i klubben. Hvorfor griner han? Ja, det ved jeg ikke. Er det mottoet? Slogan kan jeg måske også godt gå, som ja, han har kaldt det. det. Okay, så det, der afstresser dig, det er at træne og stå bag DJ-pulten på museet og få gratis alkohol. Er det rigtigt? Ja, men sammen med pigerne og hygge Mhm. Må spørge, nu spørger jeg bare, Sille, du hader jo mænd og alle det her mm. ting. Hvordan har du det så, at en mand går op og giver dig en drink og prøver at score dig? Jamen, det gør de heller ikke. Det gør de ikke? Nej. De lader men, jeg, jeg, men jeg kender jo altså, både mænd og kvinderne på museet, som er mine venner. Mm. Så du har også mandlige venner? Ja, de prøver bare ikke at score mig. Nej, så og du så hader det, ikke det, alle mænd? Det begynder hvert fald lidt venner? sammen det her. Hvis det er mine venner. Ja. Hvis jeg ved, at, at manden han er gift, og han har alt muligt andet, så ved jeg, okay du er kun min ven, Du bliver aldrig min ven. Så kan jeg godt holde af dig på afstand. Det er jo derfor, at hun stod bag i pulten. Okay. okay. Det er det. Det er priker, hvad, hvad afstresser dig, Åh, <coughs> oh. Se noget fjernsyn? Nej, Det er Se fjernsyn. Jamen, Jamen, det er, det, ikke? er... <coughs> Jamen, ærligt, ikke? Jeg tror sådan noget, der sådan... Og det lyder sådan virkelig mormoragtigt og det... Du tro, det er bullshit, men det er det ikke. Men når jeg er er sådan, virkelig har det bedste, eller hvis jeg er allermest presset, er uanset hvad det er, så det der med, at jeg er ikke så god til det, men at faktisk lægge min telefon fremme, og så være udenfor, det er rart. Så at jeg men det skal en lang godt tur? Nej, nej, men ikke nødvendigvis gå, men bare få noget øh, vind i håret. Jeg er ligesom, når jeg er på ferie nu her. Vi er så... på sådan en løber, faktisk. <laughs> Pisker bare sted Nej, nej hun, går, hun går ud for en opgang, der den på laser. <laughs> Nå, altså, så, ligesom, vi lige har været på ferie endnu du her. Prøv at det fortælle mig, at det, det der afstresser dig, det er natur Jamen, det er bare fire, jeg tror måske. Men altså godt være og en god tan. Øhm, nej, sådan noget shit. Jeg det vil tror. Til nej, det gør jeg ikke. Vi var på tjenrift. Okay. Der er der er plads på Majorca åbenbart. Øhm, <laughs> men øh, vi var på sådan. Jeg, vi var på sådan et øh, pensionist sådan pensionist resort. Altså det var kun gamle mennesker, ingen danskere. Mm. Fucking nice. Eller børn. Eller børn blev så skyld. Super lækker. Engelskere. Ingen, du ved, der bare går amok i den der all-inclusive, som de ikke har fået med, og det var der sidste nædver. Altså, det var sådan helt chill, ud til et bjerg med havudsigt og sådan vind i håret. Jeg var ikke ude at løbe, heldigvis. Jeg var heller ikke ude at gå lidt. Øh, men til det var bufféen. bare vildt rart. Jeg var gik ned til buffeten. Jeg troede, det vateren er sværlig. <laughs> men... Jamen, var... så ferie jeg af dig. Så kan jeg så spørge omvendt, hvad stresser dig mest, Sille? Hvad stresser mig mest? Mhm. Mm men... og nej for det er også bare nemt, at jeg giver dig den her. ja det var så altså, sådan normalt sådan et hverdagsting med at, få, altså, at nå altså det hele og sådan noget. Hmm. inden vi kom ind her der sagde jo at jeg var den sødeste mand i kilt ah det der er stredet det for du lyver. du luer for det der altså vi kan godt vise vores samtale hvor du viste det til ja, det, altså, okay, og... det. du må lige pludselig og det, ind, var, det var ikke i samtalen det var det inden vi kom ind i studiet fordi ja, det passer det, ikke det var i vores uh, chat ja det er faktisk det er rigtigt der blev der også skrevet at jeg var den sødeste mand det er dig der skrev det hvad er stresser der mest sille dig Ja. Du skal mænd og være mere. Bare sådan normale hverdagsting. Du bliver stresset af normale ting. Ja, får det hele tæt op i en høj enhed, og så. Altså, træning og. Men det er jo det, der afstresser dig. Jamen, altså hverdagen, der så er det jo noget, jeg bare sådan lidt skal have overstået og prioriteret. Ja, prioriteret, og så arbejde, og jeg vil også gerne holde mine relationer ved lige, og der er mange ting. Så, så hverdagen stresser dig. Ja, jeg skal også have ultimat søvn og sådan noget, det får jeg aldrig nu, Men Man prøver det. Okay. Hvad stresser dig, Nina? Jamen, jeg tror sådan lidt det samme. Jeg tror, jeg vil rigtig gerne rigtig mange ting på relativt kort tid. Mm. Så det der med sådan at, at nå alting, uden at, at sådan blive stresset eller presset over det, det er som om, at jeg er lidt for overambitiøs nogle gange i forhold til døgnets øh, timer. timer i hvert fald. Okay, så det, du er for hmm. overambitiøs, så, som hvilket stresser dig. Nå, hvor meget du kan nå. Ja. Okay. Og, så, og noget mere også, hvor meget man som menneske måske kan holde til, for du skal også sove og lade op, ikke? Ja, fordi så har man en idé om, at man godt kan nå visse ting. Og når man så er i det, så er man sådan, fuck det, kan jeg bare ikke det her. Jeg har bare ikke mere at give af. Og så kan du ikke stå op Nej, men er nu Har du oplevet at være stresset før? Ja, jeg har ja. været øh, sygemiddelmestressen. Jeg har ikke været, Jeg har ikke... Jeg har aldrig været så oprettet. Nej. Men jeg tror, mit det er mere sådan momentvis, hvor jeg er sådan, uh... Mm. Så jeg lægger jeg mig to-tre dage, så kan jeg ikke bevæge mig, og så starter jeg forfra med at okay, køre 180 timer. Ja. Jamen lad os gå videre til næste dilemma. Mit navn er Patrick Weber, og du lytter til Markus, og vi alle til Venus. Kan du jo bare lige Weber? Ja. Mm. Det var. Mm. Han er en mand. Ja. Vil du sige noget mere? Jeg forstår ikke, hvad jeg fornærmer. Kan du uddybe? Jamen, han er jo bare en mand, og jeg kan jo godt lide mænd. Så. I fucking om land. Hvad er det, hvad er det? <laughs> Hvor vil du hen med det her? Det ved jeg ikke. Du siger bare, at jeg godt kan lide mig, så er jeg sådan, ja, helt vildt. Jamen, det vil det godt være, at du kunne det. Det ved jeg da ikke. Ja, men, du, du, du, du, du, du, jeg er ikke ind i det hele, det her. jeg ved ikke, hvad der foregår. Og Sille? Jeg har kun set om en gang, eller sådan så en privatpest. Nå, okay. Så. Ja, okay. så meget kender du om så heller ikke. Nej. Og Sille, øh, nu skal vi jo til noget andet. Et andet dilemma. Mm. Og det er jo, at mm. uh, Mallorca har indført et loft over, hvor mange turister, der må komme til øen. Det er regeringen på de baleariske, det er svært at udtale, det øer, tak, hvor Mallorca er hovedøen. Det, har vedtaget, det, altså det er jo blevet vedtaget, at maksimalt 16,5 millioner turister må besøge ø-gruppen i år. Det er, gjort, at de, det er de altså gjort, fordi myndighederne siger, at de kan ikke kan håndtere flere turister end det antal i løbet af et år. Mallorca var ifølge Spi Charterrejser danskernes favorit Charterrejsemål i 2022. Så spørgsmålet til jer, det er, synes I, det er en god idé at indføre sådan et loft over, hvor mange mennesker, der må komme ind i et land, eller på en ø? Altså, hvis ikke vi kan håndtere eller administrere flere end det, så synes jeg, det er fair og så verden er jo stor. Der er andre steder, der rejser hen end fucking Mallorca. Ja, ja, men danskene er jo deres yndlingssteder til hen, jo. Grønland, der er mange steder. Jamen, det er deres yndlingssted. Jeg har faktisk aldrig med Mallorca. Jeg tror ikke, at folk er så hyped omkring det. Har du det? Så ved jeg så de må godt få vores plads. Mm -hmm. måske da jeg var født eller sådan noget, men ikke efter at voksen, så vi skulle se noget andet. Du voksen? Ja. Jeg kan også alt, godt hente tilbage, når jeg er, er så alt, tavlige mod mig. Alt er relativt, uh, uh, ikke? Det kommer an uh, på, om yes. du finder mig på en mandag på arbejde eller en lørdag på museet. Det er sådan lidt klips som har. Hvilken sille er du i dag? Ja. Hvilken sille er du i dag? Men prøv at have. er det en god idé at indføre sådan en loft? Hvad med i Danmark? Skulle vi også indføre sådan en loft, hvis, vi kommer for, hvis der er for mange, der tager til Danmark, eller? Så bliver der stille. Altså, det skal, bare have en det skal holdning. ikke rigtig nogen holdning til det her. Jeg er super ligeglad faktisk. Så <laughs> er, er det ikke ligeglad? Er, er det ikke godt for vores sådan BNP, sådan at der, ja. der kommer masser masse turister? Jo, men det er det. Hvad hvis man får for mange? og er det er en god idé, at man begynder at, at lave loft. Vi har behov for det efter corona. Det er faldet så meget, så jeg tænker, at det er fint, at vi får den op. Ja, så man skal ikke lave sådan et loft? Nej, vi skal have nogle penge i skal. Det er ikke? Ja. Jeg kan godt lide penge. <laughs> Og så blinker Ej. du bare til mig Det er sgu lidt mærkeligt Jeg kan godt lide penge Det er sgu lidt mærkeligt Sille Hvad siger du? Fuck, man, du er du professionelle <laughs> du skal have en holdning til det her. Jamen, de siger jo, at de ikke kan illustrere mere end det Det mener de jo Men ja. det, som du selv siger, du, hvis det var dig, så vil du sige Åh, vi kan godt illustrere mere, kom nu vi men, flere men jeg går da ud fra, at de har undersøgt sagen Bare en lille smule Ja, ja. Der ikke noget om det her, der var. Nej, kan vi kan ikke få noget baggrund. Det er sådan lige Nej, det er dårligt. Regering, altså, jeg går ud fra, at, at han holdning til det noget, jeg ikke ved noget om. Regeringen regering har været ude at sige, det, det, vi men, at vi kan klare 16,5 millioner mennesker. Men jeg er ikke ved om det her sådan. Vi skal få noget baggrund, før vi kan tage ting til dem, der det. Jo, men man, man, skulle, det hele handler om, at de har lavet det her loft. De har simpelthen for, altså, lavet et loft han over hvor mange os, mennesker. Talter man ved der snakker ja. om. Jeg vælger som borger at lytte til regeringen. Okay, og derfor synes du det er en god idé? Hvor skal danskerne så tage hen, hvis de ikke kan tage til Mallorca? Så er der rigtig mange andre lande, Du skal ikke komme med nogle eksempler. Grængland, Tenerife, Tenerife. Øh, Maldiverne, <laughs> <Bane. laughs> USA, Sverige, altså, <laughs> Malmø er <sgu> lækkert. <laughs> Jeg er også sgu, at Stockholm skal være ret nøj. I skal, I skal komme med ét råd. hvor skal man tage hen? Og du skal ikke sige Tenerife, for det er Spanien. Find et andet land. Malmø. Mm. Det er jo sådan en byland. Hvis man Nej, skal på charterrejse. Kan, kan man Tyrkiet. Bulgarien. Ikke... <høgh> altså, du skal ikke til Kide lige nu, men... Sådan generelt set. Mm. Så spørger jeg bare, har I oplevet at være et sted, hvor der er for, altså for mange mennesker, så derfor var det ikke særlig rart at være? Museum. <laughs> jeg er så stiv, så jeg alligevel, så jeg er faktisk glad. Jeg synes, jeg var i Tyrkiet sidste sommer, ikke, altså, sådan, der var så hjernedødt mange turister. Og danskere, altså du ved, jeg ville lige godt være i København, og så bare fået lidt mere sol. Det var for sindssygt. Mm. Der, der var det irriterende at være der, fordi der var for mange mennesker der. Jeg, jeg kan faktisk bedst lide, når jeg holder ferie og er et sted, hvor der ikke er nogen, der ved, hvem jeg er. Mm. Så det er fordi, der... nynne er så kendt. Så selv i Tyrkiet kender de nice, kunne ikke tyrkerne. Men de danske turister... <laughs> det gør de. Jamen, det... Du kan sige, at de, de danske er, turister sig? kender dig. Jamen, jeg er slet ikke så kendt som dig, så det, jeg kender slet ikke til de der problemer der. Om oh, nu er det ikke, fordi jeg nødvendigvis er kendt for noget super nice. men det øhm... er jeg heller ikke. Dansk mand, hold da Hvis bare det var det. Men jeg mener bare, jeg godt lide, at jeg bare kan være fred. Jeg er faktisk ikke særlig social, når alt kommer til alt. Mm -hmm. Det er jeg ikke. Jeg er lidt afstumpet. Jeg vil faktisk gerne bare være alene. Så du vil gerne du, når du rejser, så skal det være et sted hen, hvor der ikke er så mange mennesker? Det er i hvert fald drømmescenariet. Ja. Hvad med dig, Silje? Har du oplevet det, hvis vi lige tager museet væk, og vi er ude at rejse? Altså, jeg vil jo godt sige, at jeg blev genkendt, når jeg var ude at rejse, men det gør <laughs> Nej, men det handler ikke ude om, ude at om at blive genkendt. Nej, Han om, at... det er jo noget i Marokko, men altså, jeg tænker ikke, at det tæller. Nej, der kendte de mig heller ikke. <laughs> et, et sted, hvor der er for mange mennesker, jeg vil sige, der er jeg faktisk enig med, med Nynne. At, men det er også, fordi jeg, øh, jeg har aldrig været god sådan når jeg til at være, være steder hvor der er mange mennesker. Fordi folk er lidt irriterende, så stopper de midt i det hele med der store barnevogne. Og børnene går og står i buffeten på ferien med deres klamme. Nej, hvor det klart? Sådan, altså, alle nogle ting, det kan jeg bare slet ikke. Så øh, hvis jeg skulle vælge øh, en ferie, så ville det også være et sted, hvor der ikke var særlig mange. Og også være sådan en pensionist-hotel. Øh, Eller... Jeg sin... altså, det er så fint, at man deler det op, fordi jeg forstår også godt børnefamilierne, der vil have... Øh... Ja, med børn. Altså, mm. det er jo fedt. Med børn, det er så fedt, men når man... Ikke, ikke har børn. Ikke har børn. Så har man brug for sine fred og, og sine otte timer og sådan noget. Man har bare ro. Mm. Altså... Har I et sted, hvor I plejer at rejse hen? Er der et sted, I rejser mere til? Jeg nu? er jo stor fan af Spanien, og det er, fordi jeg synes, at de er dejlig, og flyveturen er ikke så lang. Ja, det er jo lige mig. Ja, øh, min far har en lejlighed i Spanien, så der er øh, okay. okay, der er vi meget. Altid <laughs> <Hold da> op. Gør, <laughs> at hun ikke bliver genkendt. Men hun er femmeri. Money, money. <laughs> <laughs> det er jo mine forældre, der har den ja, ja. lige mig. Du skal penge til Markus. Penge. <laughs> ja. ja. Jeg elsker penge. Det ja. skal Altid op, hvor a tagligt. Jamen har du en lejlighed i Spanien? Eller Thailand? Ja, eller Bali? Eller noget? Min morfar faktisk. Og syg skulle du sagt, at den jeg betalte for, at vi skulle bo på, eller vi betalte for at skulle bo på, så er jeg forsyd sagt der. Okay, <laughs> Og vi går videre med det. Mit navn er Asbjørn Nielsen, og du lytter til Markus, og vi er altid på I sidder og laver ansigtsudtryk for, hvor <laughs> ægte det er. Ja. Nej, det var fordi, at Asbjørns stemme lød som om, man bare slugt tre kommer med testosteron. <laughs> Altså, wow, den var dyb. Men han lyder altid sådan der jo. Ah! Og oh, oh, det gør Ikke jeg. så dyb. Nå, men. Øh, kan nu... han lige skrues på. <laughs> det er bare fordi, I sidder og bare laver ansigter til alle, der har været <laughs> indtil videre. Som man, man ved bare præcis, hvad vi ikke kan lide, og hvad vi godt kan lide. Der er ikke nogen anden Jeg snakker ikke med dem. Jeg har ikke noget, jeg har ikke noget grund til at jeg ikke at kunne lide folk, i hvert fald. Nej. Nej. Vi er hverken forhold imod, vi er neutrale. I er neutrale, det er I så godt til. Mm. Fagbevægelsen, hovedorganisationen, altså FH, det er et fællesskab på 1,4 millioner danske lønmodtagere, har været ude at sige, at 50.000 mennesker var til demonstration mod at afskaffe ståbededag i søndags. Mm. Men ifølge den britiske professor Keith Still, der lever af at analyse menneskemængder for blandt andet at forbedre sikkerheden under store forsamlinger, er der at det er et, altså et godt stykke for virkeligheden. Fordi ifølge ham, så øh, kom der kun imellem 12.750 mennesker til 19.125. meget specifikke tal. <laughs> øhm, 1, 2, 3. Ja. <laughs> FH har se, øh, senere har været ude og sige, at der kom altså 50.000 mennesker, men det er bare sådan, de kom og gik lidt i løbet af dagen. Ja. Okay. Så spørgsmålet til jer, det er, har antallet af deltagere til en demonstration en betydning for, om demonstrationen er en succes eller ej? Det, uh, antallet, det vidner i hvert fald om en, uh, måske, eller hva, kan, kan i hvert fald være vidne om en flertalsholdning, eller nej. Det er mm. ikke sikkert, man. Ja, ja, jeg, altså, jeg stod ikke op. Jeg synes ikke, vi skal afskaffe dag, men jeg var der skulle ikke lige søndag, selv op på Tandrif. Mm. Uh, men jeg var bare for at sige, at det betyder ikke, at det deler den holdning, men jo flere der er, jo mere bekræfter det jo nok i, at uh, folk deler samme holdning. Men det har betydning så for, om demonstrationen er i succes, hvor mange mennesker, der kommer. Ja, det synes jeg. Men har den indflydelse på Lad os sige, at den så hedder, at demonstrationen var en succes. Mm. Har det så en indflydelse på selve situationen? Nej. Nej ja. Niks. Altså uanset hvad, det, det, det, det bliver, altså, altså, nu skal ikke blive sådan noget politisk bræs, men uanset hvad, så kommer de jo de kommer til at trumfe den i Folketinget. Og det gør de, fordi de har, stået, de har taget imod så meget pis, så de kommer aldrig nogensinde til at droppe det. Det tror jeg ikke på. Har du snakket med din svirfar om det her? Ja, altså, jeg drøfter alt med min svirfar. Vi er meget til det. Mm. Var det det her, han sagde til dig? Nej, det er noget, jeg tror. Okay. Det var godt. Er Næh, man forstår mig ret. Altså, der er ikke nogen grund til, at de tager imod så meget skrald mm. fra den danske befolkning, fordi de så bare siger, at så gør vi det ikke alligevel. Altså, de bliver nødt mm. til at lave et statement. Det tror jeg alt mere, det handler om nu. Skal man lave et statement? Hvis, altså, har man ikke noget, der kan... som borger? Jo, altså vi kan selvfølgelig lave et lovforslag, og hvis der så bliver 50.000 underskrifter, så skal det til op i Folketinget igen. Jeg vi ved, vil have faktisk... en fredag, og det en <laughs> Jeg ved drama, faktisk ret drama, meget. Drama. Ja, det er jo lige noget for dig. Ja, jeg var der heller ikke sådan, at jeg løb mig tømmer med Men ja. ja, du var enig. Ja, ja, ja. ja. Så det, og det er jo mit næste spørgsmål, at vi altså også gerne have afskaffet Stor dag for at give forsvaret flere penge? Nej. Nej. Du siger bare nej. Nå, men det er bare fordi, jeg synes, at altså, apropos øh, vores gode Mette Frederiksen, nu har vi klantret, jeg ved ikke, hvor mange millioner af på Mink. Mm. Øh, måske skulle de have besparet, altså, sparet øh, penge der, øh, og så måske holdt vores Stor Bededag. Jeg synes, mm. det, det er jo lige, at jeg skal betale for hendes øh, mink situationen. Okay. Altså, hvad jeg mener jeg, jeg synes, pengene skulle være et sted. Mm. Hvad tænker du? Hvorfor du, hun hører det her? Jeg har lige ikke haft brug for at fortælle hende. Ja, Jamen, nu, du giver ja. hende bare gas. Hvad tænker du, Sille? Altså, jeg må faktisk alle erkende, at øhm, jeg synes, øh, alt det der, den er en kæmpe børnehave. Synes du ikke, vi skal beholde vores altså, bededag? Altså, jeg altså, synes, du kan tage spår af en synes, børnehave? Jeg, ja, det synes jeg faktisk lidt. Ja, øhm, Politik er en børnehave. Øhm, Ja, det synes jeg lidt. Altså, ja. sådan, jeg kan godt lide politik, men jeg synes bare meget, at det, der foregår derinde, det er bare, det bliver simpelthen for barnligt til mig. Altså, det gør det. Øhm, og Hvorfor selvfølgelig... bliver politik for barnligt til dig? Ah, prøv at høre dem. Altså, Det er sådan noget mudderkast. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan savlige diskussioner, og det, der, er bare, der er bare blevet for gammel. Altså, jeg har ikke så meget energi, som da jeg var 18. Jeg skulle nødt til at spare på den. Arh, det er øhm, på du lyder på så gammel, du lyder så gammel, ja. altså du er 25 år. Ja, men jeg føler mig som en matrice nogle gange, og tagen om lørdagen, når Arh. jeg er fuld. <laughs> det har fået den mig med, med også ind over Ja, det gør den er sindssygt, mand. Man altså, man, lytterne ved, at Sille kan man altid finde på museet om lørdagen. Og hvis I hører det, så man skal kan høre, så kan, så kan I bare skrive til hendes i en så skal jeg nok skaffe en liste. Og nej, kan man skabe lidt? Kan du skabe lidt? Ja, hun kan. Nej, jeg kan. Ja ja, ja, ja, ja. Nej, jeg kan. Nej, ah, du har så neder mand. Nu bliver du bare spædt med. For, at du. Jeg sørger for barefald du i alle nu. Hun sælger også. Hun sælger også pilletter til smukfest. Bare skriv ind, bare ring til hende. Nå skal jeg slå dig derovre. Fucking neder mand, dårligt. Har I nogen selv deltager i demonstrationer her? Nej. I alle deltaget i <løbet>. demonstration? <lø nej. Er så ikke. Jeg er gået forbi. Ja. <laughs> jeg tror ikke, det tæller. Men du gider ikke det. Med, med vi var samme sted på samme tidspunkt. Gælder det? <laughs> okay, så jeg troede faktisk i... Min næste spørgsmål var nemlig, hvilke havde I så været med i? Men, men det er jo Sådan noget, mandehader eller et eller andet. Så havde, du? så havde jeg været der. havde Der er sgu I kan jo starte en demonstration. Efter, du, med... vi, jeg tror, snart, vi skal bagefter. Ja, det er ikke rigtigt, vi skal videre. Vi skal videre ud et museum og lave ja. demonstration. Nej, der. ikke museum. Nej, den elsker, den, den elsker du. Men, man skal demonstrere foran folketaget. Ja. At I hader, og det kun skal være kvinder i folketinget. Ja, selvfølgelig. Hvad? Det er børnehave. Ja, det er fordi mændene er der. <høj> Jamen, prøv at her. Lad os gå videre til noget af det, som vi skal jo snakke om nu. Mig. Det er andet pis, man kan se. Nu, hvor kan. Det der er da ikke noget piss. Så kommer der ikke sådan, det er jo Nej, fordi vi skal lige være lidt seriøse her. Sille? <høj> <høj> <høj> vi skal være lidt seriøse. Det er jo ikke alting, jeg fortæller. Bliver bange nu? Nej, det er det der sladderpis. Ja, det er sladder. Vi skal jo til sladderrunden. Åh, oh, jeg tror, det er noget alvorligt, mand. Nej, jeg vil rigtig gerne høre noget sladder. Men det vil vi også gerne. Så øh, skal jeg starte også med, Nynne, vi starter med dig. Hvilke sladder har du med til mig jeg i dag? Har jeg har ikke noget. Du må have et eller andet sladder. Altså, øh, jeg så en stjæle en øh, en øh, i Fakta, og medarbejderne ved dig. Det er det, jeg kan byde den med. Mm. Hvad er det alt sammen godt, og, og, og altså, det hele er bare fod og gammel hjemme hos dig og Alexander? Nå ja, jamen jeg så ikke var, så jeg ikke tænkt mig at og sige det her. Hvorfor? Jeg er lidt træt af, han <laughs> Det kan du Så kan det være, han der med. Det er et god måde lige at få det åbent. Ja. Øhm, nej, sladder. Jo, måske jeg har en lille ting. Mm. Det er jo ikke nej, det er ikke sjovt. Det kan jo også være om mig selv. Om I har et eller andet ting. Det er det sgu meget sjovt, at folk ved om mig. Altså. Eller et eller andet. Det kan være, det kan være alting. Men jeg kan love jer, at gave, den er god i dag. Jeg tror ikke så skidt på dig. Jeg så ikke med en Jolly Cola. Eller den. Det er ikke Jolly Cola. Det bedste ved, at jeg dig, det er Altså <laughs> <laughs> Fucking lort. Kom så. Oh, Jamen, jeg har, har haft hele dagen, jeg har forberedt yeah. jer på det her i sygt lang tid. Jamen, jeg er dårlig under pres. Fuck. Nej, Jamen, jeg har forberedt jer på det her sygt lang tid. Jeg har ikke rigtig noget slaget. Jo, du Fordi har. jeg altså. kan ikke rigtig huske, hvad jeg laver min brænder der. Eller så prøver jeg bare at virkelig at glemme det. Jeg mm. laver mange sjove ting med min brænder, men jeg kan ikke aldrig rigtig huske det. Så jeg hvad laver du? Alt muligt lort. Hvad er alt muligt lort? Du tænker jo på eller Det eller bare endnu. Det er jo ikke sådan nogle sjove ting, jo. Hvad er det så? Er det, det er bare ting? sådan noget. Jamen, så er jeg bare sådan gået rundt. For eksempel i lørdags var vi i byen, med min veninde, og min veninde er ædru. Var hun ædru? Ja, hun har taget bilen. Det er også ligegyldigt, det var ikke det, der var på pointen. Men så går jeg bare forbi hende, og sådan, jeg går bare rundt på klubben, bare alene. sådan. Men jeg kan ikke arinde dig, at jeg har gået rundt på klubben. Og hun skriver til mig, og jeg har besked på det, hvor hun siger, hvor, hvor skal du hen, hvor sådan, jeg skal udenfor. Men jeg har aldrig været udenfor. Så jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Men kører du der så ikke hjem, eller hvad? Fast senere. Okay, men så må du Hvad skulle du så inden? Ja. Du siger, først senere, sagde, jeg skulle der, jeg på sammen, jeg, lyder, som at der er sådan en gap på nogle timer. Hvad ja, du der? Jamen, jamen, jamen det er jo det, altså, det er der, hvor vi skal hen, ikke? Jeg sag, hun siger til mig, at jeg har fortalt hende, at jeg skulle på toilettet. Men Toiletter. skulle du på toilettet lige? Det er jo det, jeg gerne vil Ja, det skulle jeg. Toilettet er her. Så går jeg forbi og så spørger man, hvor skal du hen? Så jeg skal udenfor. Men de, altså de, ja, det er altså, nej, men det, det, siger. altså nej, det er en helt anden det fucking okay, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har Nej, altså jeg det der bedre. Jeg skal til ja. en bødekassefest. på lørdag. Bødkassefest. Apropos, manden der har klubben, det er ikke kun nu ved jeg ikke nogen navn for de anonyme medlemmer vi har i vores forening, men jeg vi har en gruppe af fire piger, og hver gang man gør noget dumt, så koster det. For eksempel, hvis du giver en blowjob til din kæreste, så koster det 10 kroner af bødkassen. Nej, men altså, hvis man gør det på en, man ikke er kæreste man koster koste 50, så er det jo et scoop. Øh, pointen er bare... Så man skal bare, faktisk bare være med at sutte <laughs> pæk. Ja, ja, det er det der, det, det, jo det. det har jo det lige haft det er der motto det. før. Det, hvorfor, siger, skal uden... Nej, hvorfor skal man sutte pæk uden grund, at man kan lægge sig på ryggen? Så netop, fordi hvis du sutter pæk, så koster det. Det gider vi ikke. Det er, okay, man koster ikke, det er bare en slyde søster, der kører hele vejen at fucking slitation. slidmærker på ryggen efter sådan Okay, så du skal til bådkassen, fordi at der er en, en masse. Jeg Det hun har slidt så meget om på bread. Nej, det er faktisk. Nej, jeg er ikke hovedsponsor på ja. bådkassen. Øh, men det kan også være, hvis man siger nej til tambukash shot. Det kan være, hvis man øh, har en fyr på besøg, og han bliver til manglen kl. 10, så koster det også, altså du er sådan ud. Det er jo hele sådan det her mandigheder. Det er derfor, man skal se ham til dem, for så skal man bare gå. Ja, og man skal være ud indfør klokken 10. Der er jo ikke ja. andre regler, bare for hinanden. Hvis går der lige efter, hvad skal man blive der for? Jamen det, det hvis du Hvis du får klemmyt, så koster det 100 kroner. Det skal man da være med at få. Så husk gummi. Ja, selv tak. <laughs> <laughs> ja. Sige Amen, at så du det, oplever, er du har oplevet, ikke? du er helt tør, er det det, du siger? Ja. Det... Du, bruger ah. du bruger ikke gummi. Ej, for det kræver jo, at man har altså, sex. <laughs> sådan bare, i et bare en gang imellem. <laughs> bare. bare en gang imellem. Ej, okay. Pusser mig op til med lukker. <laughs> <laughs> Fylder mig værn. I er bare sådan altså. <laughs> Nej, øhm... Nej, så altså jeg mangler ikke noget. Jeg har det lige ligesom jeg skal. Jamen, sig lidt så fortæl lidt. Giv os nu lidt af det. Luk os ind i dit liv. Hvorfor er ingen der anerkender min sladder? Jamen, dit sladder var altså det var bedre end den der historie <laughs> der med. Så gik jeg forbi den. Men jeg sagde, jeg sagde jo, den ikke det var sjov. Jeg, jeg advarede men hvis så, så lærer. Os, os, luk os nu Hvorfor ind i dit liv. Hvorfor ikke? Jeg har høre mit One Night Stand, så forstår jeg ikke. Jamen, det handler ikke om din One Night Stand. er One Night Stands. <laughs> fortæl om dem. Jamen, det vil jo bare. eller et short One Night Stand eller et andet du kan huske. Altså, der må være et andet. Vi vil gerne lukke os ind i dit liv. Altså, igen, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg føler ikke, at det er sjovt. Altså sådan... Så for, til det føler jeg i hvert fald heller Hvis det er nej, den samme historie, der, sådan Nej, der. det er ikke den samme historie, men det er bare sådan en ting, jeg har, når jeg har været sammen med en fyr. Hvad er det? det? er, at når øh, man har gjort... Øh, sin når man tag, er bollet. ja. ja øh, så går jeg. Hvad <laughs> <laughs> det? Altså, men det... Det er jo fint nok, for så koster det. Så, så om natten, så går du bare? Ja, når vi er færdige. Jeg var faktisk sammen med en fyr, og så siger han til mig... Øh, den lægger du da ikke ned lige at putter? Og jeg står der i gang med at tage bukser på, og jeg var sådan, øh, nej, jeg skal hjem nu. Og så går jeg hjem i badet, spiser min pølsehånd, og sover min egen ting. Det er perfekt. Hvordan tager du sådan en taxa hjem? Hvad hvis det er væk? og sådan noget? Må de jo køre? Der er en taxa. Jeg tager toget, jeg er der er toget, Jeg er bedst ikke da, at jeg skal bare hjem. Okay. Okay. Så jeg bliver aldrig også over, så jeg kommer aldrig til at skulle ligge noget i i forhold til at blive der til længere Nej, men så laver du så mange andre ting, at vi ikke tillader i vores jo, forening. Jo, jo, det var. Men, men så du vil hellere, øh, altså forstå mig ret, øh, kunne du godt finde på så at gå tilbage til et one-night stand, og så gøre det flere gange? Øh, det har jeg ikke gjort. Der var en fyr, jeg så, øh, så øh, altså vi bollede bare ikke, øh, ja. efter byen. Og jeg, jeg går altid, jeg bliver ikke også over. Det er det mærkeligste for mig. Man sover i et lindigt, og så snorker han sikkert også, og fylder. seng og dårlig og sådan noget. Det kan jeg ikke. Det, det kan jeg bare ikke. Okay. Sygt, du står der klokken fart i en æske, og bare tænker, du er lige bollet, og du og offentlig også fuld, og bare tænker, oh, nu skal jeg bare hjem. Jamen, ja, det, det er hvorfor, nok, hvorfor? at du ikke har bliver træt. Altså, du har ikke, du ikke hvorfor tænker. skal jeg blive? Det er jo måske meget hyggeligt. Nej, det nej, nej. Hyggelig. nej, nej. Så er det derfor, at jeg aldrig bliver tom. Jeg kunne sige, vi er to forskellige steder. Han, <laughs> og man ved bare, han er sådan en rigtig puttyp. Det er ikke at holde om, der nu nyster i håret. Sådan, Ej. Det, det er smukkest, jeg har set i aften. Uh, uh, er det sådan, det tror jeg Ja. Ja. Han begyndte engang. Det ikke. Det er bare. Jeg har ikke nogen holdninger i radio. Nej, absolut ikke. Det er sådan inden. Men det var faktisk en meget godt slag. Det ved jeg ikke om det er. Har du fucking piss. Nej, jeg synes faktisk det var jo fordi det lukker os ind i dit liv, og det får sådan ton af sille i hvert fald lige efter. Kan vi få noget med nynne så? Hvad er det der med nynne? men det behøver ikke være det samme, men noget noget altså ind i dit liv nynne. Lad lytteren og jeg bliver lukket ind. mig Mike, så blevet flød sammen siden sidst. Men de ligger på putter. Vi putter. Mm. og øh, vi har fået nyt skrivebord, fordi han havde sådan, altså, du kan simpelthen stoppe. Hvad hedder det? Øh? Det er en kat, når du gør det. Der. Ja. Ja. føler mig selv at kaste en eller anden hårbold om. Miao. Vi har <laughs> jeg vi har, vi har fået skadedyr derhjemme. Nej, det er ikke sladder. Det, det bliver <laughs> nødt til at være <laughs> et eller andet nej, interessant. Nej, nej. Jeg prøver at voksen. Okay, indtil videre så fører du i hvert fald rigtig. godt. Jeg føler engang det er en nice historie. Jo, jeg føler tror, der, der er også... mange der gør det. Det er derfor jeg altid vil hjem til dem, fordi hvis de kommer hjem til mig, så er man sådan de tror, det sådan en selvfølgelig, at skal blive og sove. på det, hotel eller hvad? Og så kommer man med morgenmarsen. Men du sagde til mig, at der var ikke drenge, der kom og scorede dig på klubben Museo. Det er jo heller ikke. Det er mig, der sådan... Dig, yes. Jeg snakker jo ikke med dem i løbet af aftenen. Det er ikke sådan et projekt, jeg har. Okay, udvælger mig. hvad gør du så? Du peger på dem, og så siger du dig er mig nu, vi smutter? Mænd er jo dumme og nemme. Altså, der skal ikke så meget til. Der skal ikke så meget til. Det er jeg nødt til at sige. Hvad? Men mig lige, gør du Du så? peger. Bag DJ-bulten, Jeg forstår dig. bare ikke. Hun står bare sådan og scout og sådan. Ja, ja, ja, ja, jeg kan ja, ja. sådan noget, der en pokeball. ikke ja, ja. dig. Jeg vil Fucking idiot. lige gøre det næste gang. Men ja, jeg så det. Du ikke. Nu er der med sin pokemon ja. Men, ja, hva ja, Silly, hvad gør du så? Det, jeg er tit for fuld til at huske det, men så snakker man jo bare lidt, og så er man sådan, skal vi gå, eller hvad? Og så går man, og så... Jeg siger, du skal vi gå, eller hvad? Jeg ved, jeg kan ikke huske okay. det skal du med videre? Jeg skal jo ikke gøre indtryk på, om jeg er pisse glad, hvad han så, synes. Det, det kan du tydeligvis høre, med det, du så, siger. det er det Så Det udelukkende på baggrund af hvordan personen ser ud, at du tager med. Dem. Ja. Nej, så hold nu op, selvfølgelig det, det du tror, jeg sådan ud på skulder. Hun ser godt nok sød ud. Og oh, Nina, jeg vil have nogle ej, gode samtaler altså, med. ja, det er, jeg mener. Når man er på klubben, så er det 100% overfladisk. Ja, jamen, det er ved, jeg. jeg går desværre ikke så meget på klub. Det. Så det var bare ikke sådan der. Vi det, jeg ikke fordi, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer. Nej, det er meget overfladisk. Øhm, hvad ja. gør du så? i hvert fald. Hvad jeg gør? Ja. Jeg ja, ja, ja. er sådan en pop. Jeg ja, er sådan en barmand. Jeg ja, ikke en pop. han spiller 100% tærninger. Åh, altså, ja, okay. oh, det er fedt. Ja, lige præcis. Majer en pisse. Nej, En og så er der bare noget Majer, eller snyd, i lige 54. <laughs> Videre. Nej, bare <laughs> Det er altså ikke rigtigt nytte Det har været meget tavlige mod mig i dag Jeg har Prøv at høre her, nu, Du har lige 30 sekunder til at komme med dit bud på Hvad der er noget for en hel slader Fordi Indtil videre så vinder Silla Det er fint at hende <laughs> så, ja, det faktisk, <laughs> så, <avlyser> tur er det jeg ikke Jeg har ikke noget. Jeg er blevet voksen. Jeg skal til fest, så det Vi skal i mit liv. Jeg er ikke voksen. Det handler da ikke om, du er blevet voksen, når du siger, at du er med i mandenhaderklubben. Nå, og, men jeg mener bare sådan, at jeg lever ikke jeg laver sådan. En kære, der, de bor sammen og jeg ved ikke, hvad de har hund nu. Og, eller, ja, har jamen. det, jamen, det kan være. Altså, du kommer med lidt slags. Du kunne sige, hey, jeg vil ikke have børn eller et eller andet. Jeg vil heller ikke have børn. Arh, altså, men det tror jeg du sagde sidst. Er det ikke siger det jo. du sagde? Du vil aldrig have børn. Jeg har faktisk lige besvaret sådan nogle spørgsmål på min TikTok, fordi Han folk spørger. Har... Hvad er der med dig af TikTok? Alt TikTok. -tik -tik. Beste. Ja, det bruger du bare helt hele tiden. Nogle nogensinde. Ja. Jeg vil gerne have børn. Men først om 4-5 år med det. Jeg vil gerne giftes. Og ja, jeg skal bare. Og I er ikke blevet forlodet nu? Nej, vi er ikke forlodet. Så okay. Så den. Jeg skal bare lige leffse. Men jeg går godt over at sige det bare, fordi jeg vil gerne vinde over sådan, jeg vil over sille. Nej. Sille. Du vinder selvfølgelig. Jeg tør til Tillykke. Vil du høre din præmie? Det er fucking jolly cola. Det er ikke jolly cola. Det er ikke engang på museet. Der kommer en gratis vand. Satan. Det er jo gratis. Jeg pou, i får sgu ikke premier Jeg synes I, det er så dårligt. Men du hvem, du kan ikke bare sidde. Jeg synes jeg og, Men du kan ikke sidde og høvl også når du engang kommer med noget der er bedre sag. Du har ikke... skulle fortælle Jeg spiller bare et eller andet, der er nice. Jeg spiller bare snyd. Jeg spiller fra Jeg har skrevet til jer og beretter i lang tid omkring. Men jeg kan ikke sidde og smide folk ud bussen bare for at vinde en Jolly Cola. Nej. Vi nødt til at vide, hvad der er på spil. Jamen det plejer altid at gå lige med hvor stor en, hvad hedder det? Man kom med. Det er da der rigtigt. Hvad kom de med sidste uge? Ja, det kan jo, du godt huske jeg, jeg, jeg, kan jeg kan hus hus Det fucking godt program, længe. han laver her. Jo, jeg, program. jeg kan godt huske det. Hvad var det? det? Men det var også dårligt slaget. Det var uh, Sigmund. nej ja, det var ikke dårligt slaget. Det var oh, Sigmund og det. Så fik Camille du den Frederik. Sigmund, Sigmund vandt, fordi han sagde, at han er bollet med gifte mænd. Uh, så det var faktisk okay. Ja, det ved I, hvad det betyder. Sille har også bollet en gifte mænd. Der vinder hun. <laughs> <laughs> har du det har jeg sgu ikke. Jeg forberede noget, der præmien er. <laughs> Har du ikke bare lavet mig en gift, mand? Aldrig. Nå. Men tak, fordi I kom så.